Și că de mult, un vrăjitor făurise o oglindă fermecată în care lucrurile și ființele păreau strâmbe, urâte. Ucenicii lui nu mai puteau de bucurie uitându-se în ea. De aceea, când vrăjitorul lipsea de acasă, ei luau oglinda și se jucau un fel și chipuri. Fie sperind oamenii pe drumuri, Fie urcându-se în văzduh cu ea, Să strâmbe cerul, soarele, păsările. Pe acea vreme, într-un mare oraș, Trăiau doi copii, un băiat și o fată. Erau tare bun prieteni, se născu să poate în aceea zi și, fiind vecini, toată ziulica erau nedespărțiți și se jucau fără să se certe și fără să le facă necazuri părinților lor. Aveau destule necazuri părinților, că erau tare săraci. Într-o zi, cei doi copii, Chei și Gerda, căci așa îi chemau, se uitau într-o carte cu poze... Când odată ce auzira. Ai auzit gerda? Ce să fie oare? Poate să spatungea. Stai să mă uit. Zgomotul a venit parcă de deasupra capetelor noastre. Hai mai bine să ne uităm în carte. Vai! Vai! Parcă mi-a intrat ceva în inimă și nu oti gerda! Mă Parc Parcă ar fi niște aci de gheață! Dare Dacă te uiți pe sus, stai să văd ce ai în ochi. Nimic. Ți s-a părut. Ochii ți sunt curați. Acum nu mă mai doare. Dar m-a cuprins un fric straș. Brr. Ei, dar ce cu tine-i Ești groaznic de urâtă. Ai un obraz mai mic și unul lung. Și gura ți a ajuns până la urechi. Fugi, fugi, că mă sperii de tine. Niciodată nu mi-ai spus asemenea vorbe. Niciodată n-ai fost așa de ca acum. Nu mă mai joc cu tine. Uite, uite, și casele sunt strâmbe. Și copacii parcă râd de ta. Să fug, să fug cât mai repede. Chei, chei, nu fugi, nu fugi. se întâmplase nu-i greu de înțeles Ucenicii vrăjitorului, jucându-se, spărseser oglinda în mii și milioane de cioburi Cioburile s-au răspândit peste tot pământul și unele au intrat în ochii și în inimile oamenilor Și aceia au început îndată să vadă lumea altfel de cum arăta ea Câteva cioburi, cât firle de nisip, intrară și în ochii lui Kei și el începu să vadă fel de fel de ciudățenii. Așa, într-o zi, uitându-se pe geam, văzu în minsoarea de afară o crăiasă albă nespus de frumoasă, care alerga prin văzduh. Dar cine să-l creadă? Cei din jurul lui nu vedeau nimic. Într-o seară ieșind cu săniuța în piața orașului, chei o legă de o sanie mare trasă de cai albi, în care nu se putea vedea cine era. Cai o de fugă. Am ajuns, ai înghețat poate, uite, am să te învelesc cu coșocul meu. Dar cine ești tu? Nu mă cunoști? Uită-te bine, nu m-ai văzut niciodată? Da, te-am văzut în ninsoare, afară pe geam. Eu sunt să zăbezii. Vreau să mă întorc acasă. Casa ta e atât de departe încât, dacă te-ai porni pe jos, ai îmbătrâni, ai muri, te -ai ajuns, tot n-ai ajunge. Dar ce-o să spună mama, tata, girda? Pe toții vei uita. Dacă însă nu o să-ți placa aici, Pot să stau dau drumul, dar numai atunci când vei zbuti să scrii cu bucăți de gheață cuvântul veșniciei. Încearcă, e un joc minunat. Am uitat cum se scrie cuvântul acesta. Poate am să-mi amintesc. Gerda nu se supărase pe chei. Pentru că-i spusese că e urâtă, mai ales că-a pusese grijă să se uite într-o oglină. glumise prietenul ei. A doua zi îl așteptă, îl așteptară cu toții, dar ei nu se-ntoarse. Câțiva băieți spuneau că l-au văzut agățat cu săniuța de o mare, nimeni nu știa nimic. Trecu cu iarna și veni vara. nici nicio veste de Nicăieri. Gerda nu mai putea de dorul prietenului. De aceea se porni să-l caute prin lume. Trecu vara, trecu toamna, dar Gerda nu șafla prietenul. Veni iarna. Și Gerda obosită se așeză pe un morman de frunză uscate într-o pădure să se odihnească. Bună ziua, fetițo! Bună ziua, corbule! De ce umbli singurica prin lume? Nu l-ai văzut pe prietenul meu, chei? Okay? Cred că da. Cred că da. Ce spui? Unde l-ai văzut? Încet, încet. Cred că el era. Dar te-a uitat din pricina prințesei Cum? Locuiește la o prințesă? Stai să-ți spun În țara în care ne aflăm Trăiește o prințesă Cât tine de mică Dar foarte înțeleaptă A citit toate gazetele din lume Și a spus că-l ia de bărbat Pe cel ce va ști să vorbească frumos în fața ei Chii, vorbea tare frumos câteodată Și cât s-au venit... Toți s-au bâlbuit cum au văzut palatul și prințesa. Bine, dar ce cu chei? Vorbește-mi de ei? Stai puțin, ajungem și la el. Trei zile s-au scurs într-una fel de fel de prinți și toți s-au bălbuit. A treia zi se arătă un băiețel fără trăsură și a pășit mândru pe scările palatului. Dacă a pășit mândru, chei trebuie să fi fost... Băiatul... Purta o desagă în spinare N Nu era desagă Era săniuța cu care a plecat de acasă a -a -a, Poate să fi avut o sanie în spinare Nu m-am uitat chiar așa bine Și spune odată Cizmele lui scârțiau foarte tare Dar nu-i păsa Cheie, okay. el era Cizmele lui scârțiau Avea cizme noi A vorbit așa de frumos Încât s-au minunat toți nici eu nu m-aș și bâlbuit Și dacă n-aș fi fost logodit, m-aș fi însurat cu prințesa. Și s-a căsătorit băiatul cu prințesa? Încă nu El nu venise decât să o vadă și atât Chi? Okay, el este Lui nu-i plac prințesele Dar până la urmă a rămas la palat Da Nu se știe încă ce are să facă Ai putea să mă duci până la palat, corbule? Cu plăcere. Logodnica mea are slujba la aparatul prințesei. Să mergem cât mai repede. Nu mai să însereze un pic. Nu-i bine să ne audă baznicii Dar câte camere sunt aici? Multe, ai răbdare Eu însă le cunosc pe toate Ce bine că ne-am întâlnit Uite, în camera asta doar băiatul de care îți spunea Intră încet, eu te aștept aici Vai cum îmi bate inii. Eu, Gerda. Gerda? Cine ești tu? Ridică-te din pat și privește-mă Sau m-ai uitat? Nu pricep nimic Ce cauți aici? Și cine ești? Iartă-mă Credeam că e prietenul meu gay Iartă-mă Dar cine te-a adus aici? Eu, Maria Nu pricep nimic Prințesa, vină repede! Prințesa venit într-un suflet. Gerda prinse să le povestească cum a plecat de acasă să-și caute prietenul și cum rătăcește prin lume. Și povesti așa de frumos Că început să plângă și prințul Și prințesa și corbul. O găzduire pe fată noaptea aceea la palat Iar în zorii de dură haine de prințesă O pereche de cismulițe, o trăsură, un cal Și îi urară drum bun. Bucuroasă Gherda pornit la drum și trecând ea printr-un codru întunicos, îi ieși înainte o familie de tâlhalii. Uite o trăsură de aur! E toată de aur! Și-mi iau, prințesă! Oprește-te! Ce? Ce este? Până aici ți-a fost scris să treci. Pregătește-te de moarte! Nu, să nu ucideți! Prințesa e o fetiță ca mine, vreau să mă joc cu ea. M-am să a M-ai mușcat așa de tare fata mamii că am scăpat cutitul din mele. Ai noroc de fata noastră, prințesă. Dar să știi că trăsura, calul și hainele, toți le luăm. Ai să fii slug a fetii noastre și dacă n-ai să o asculți și să nu care cumva să încerci să fugi. Dacă ai te joci cu mine, n-am să lasă să te omoare. E, se întunecă. Destură pradă pentru azi. Urcați-vă într și să mergem. Tată, tată, prințesa plânge. Se teme de noi. E, o să-i treacă. Hi, calule, Hi! Hi calule, hi! Și așa de tare s-a speriat gherda de trăhari încât n-a putut scoate nicio vorbuliță. Târziu, trăsura se opri la un castel părăsit și dărăpănat în care se aciuiseră tâlharii. Zidurile erau vechi, crăpate, iar podurile erau pline de păsări de noapte. Castelul era păzit de dulări mari, înfricoșători, încât ar fi putut înghiți fiecare câte un om. Odăile erau mohorâte și întunecoase. Numai sub un horn pâlpâia un foc mare de vreascuri. Gerda se uita înspăimântată în toate părțile. Într-un ungher se afla un ren, o turturică și câțiva iepuri. Ai să dor cu mine aici, în colț, lângă dopitoacele mele. Auzi, prințesă? Nu sunt prințesă. E adevărat? Hai mai repede în pat și spune cine ești. Sunt tare de departe. Am avut un prieten care s-a rătăcit prin lume. Le caut de amar de vreme și nu-l pot afla nicăieri. Mi-e atât de dor încât îmi vine să plâng. Trăsura și hainele mi le-au dat o prințesă. Îmi pare rău că nu-ți poți găsi prietenul. Povestea ta nu mi s-a părut veselă. Ei, hai să ne veselim. Vino, goa, behehe! Așa-l cheamă părinul meu. Să vezi cât e de fricos? Dar ce faci cu cuțitul? Îl sperii, că vreau să-l tai. Nu-l speria, săracul. Nu-l chinui. Nici nu răsuflă de frică. Tu ești mai fricoasă decât renul. Cum ai să-ți găsești prietenul? Dacă nu m-ar ține părinții toi aici, poate n aș găsi. Dar așa. Să nu te nici be! Te vai de tine! Cum ah, Acolo ți cuțitul! Îți ah, pun supernă! Așa doar un adevărat îl har. Dacă ți-i som, noapte bună! Noapte bună! Mâine am să mă plin cu trăsurica de aur! Eu, Turturica. Turturica. Eu știu unde se află ei. Spune-mi, Turturico, spune-mi. L-am văzut pe micul chei. A trecut pe deasupra pădurii, plutind cu crei și zăpezilor. Ce spui, Turturico? Și încotro se ducea creia să zăpezii? Se ducea în Laponia, unde sunt ghețuri întinse și câmpuri de zăpadă. Renul ar putea să spună mai multe despre Laponia. Are dreptate Turturica. E frumos în Laponia. Cât vezi cu ochii, se întind numai ghețuri și zăpezi. În Laponia, creia asta zăpezilor și în de cortul de vară, palatul îl are la polul nord. Vai, s meu, okay. De ce plângi Gherda? Ce s-a întâmplat? M-ai trezit din somn. Am aflat unde prietenul meu, chei. Okay. Mi-a spus Turturica, Iar Renul cunoaște acele locuri. Adevărat? Cunoști locurile Be. Mai bine ca mine nu le știe nimeni. Eu m-am născut în Laponia și m-aș ce bucuros acasă. Ce-i făcut atunci? Ascultă chiar. Da. Părinții mei dor. Au bot, vin cu ceilalți care locuiesc tot în acest castel. Îți dau ci un Mănușile mami, ceva de mâncare și pornește-te cu renul Hai, pregătește-te! Cum să-ți mulțumesc? Ascultă, renule, îți dau drumul să pleci în Laponia Va trebui să alegi ca vântul, așa cum n-ai elergat niciodată da. Și să-mi-o pe Gherda până la Palatul Crăiesii Unde locuiește acum prietenul ei de joacă Voi merge chiar mai repede ca vântul Doar înspre țara mea pornesc Gerda, ești gata? M-am încălzat, m-am îmbrăcat Uite și merinda de drum Mergi sănătoasă, Gherda Dar nu să-ți facă nimic părinții tăi N-avea grijă Hai plecați cât mai repede Am să vă scot eu până afară Cu bine, drum un. Renu Goni zi și noapte sărind peste stângi și prăpăstea dânci, străbătând câmpii și păduri, mlaștini și pășuni. Lupii urlau fioros în jur, dar nu îl puteau ajunge. gerda se ținea bine pe spinarea lui și nu simțea nici frigul și n-auzea nici urletul lupilor. Și merse Renu merse până ajunse în Laponia. Ei primi o femeie tare cum se cade. Gerda îi povestine cazul ei. Sărmană, Gerda, mai ai cale lungă de străbătut până îl vei găsi pe prietenul tău. Acum, crăiasa zăpezilor se află în nordul Finlandei. A plecat să-și petreacă vara acolo. Hai, stai lângă foc și încălzește-te Și tu, Renule, vină mai aproape Să vă dau ceva de mâncare Poate-ți fi flământ Mătușico, spune-mi spune, -mi, spune -mi despre creiața zăpezilor mare lucru nu-ți pot spune Dar în Finlanda am o prietenă Am să-i scriu câteva rânduri Ce faci cu peștele cel au uscat? Din lipsă de hârtie scriu pe el N-avea grijă se poate scrie și pe un pește la nevoie Dar eu nu știu drumul până în Filanda N-avea grijă, surioar Te duc eu un dat să termine de scris răvașul e... Răvașul e gata Pregătiți-vă de drum. Și renul prinse din nou să alerge cu gherda în spinare pe întinsurile albe fără sfârșit. Și după cale lungă, ajunse la bordeiul finlandezei. Aceasta citi și răș scris pe pește, îl învăță pe de rost și arunca apoi peștele într-o oală ce clocotea la foc. Era atât de cald în bordei încât fata își scoase încălțămintea, cu jocul și mânușile. Micul Chei trăiește în Palatul Crăiesii Zăpezilor și este foarte fericit. Da? A uitat de toată lumea și asta numai pentru că i-au intrat în ochi și în inimă cioburile din oglinda blestemată a vrăjitorului. Oare n-ai putea să-i dai gher de un leac, să prindă putere, să-i poată scoate cioburile blestemate? Nu de la noi trebuie să ai putere. Da. Din inima ta bună, din îndrăzneala ta, din dragostea ta pentru micul chei. Arată-ne drumul spre palatul Crăiezei. Renul, da. să o duci pe gherdea prin pădurea din fața bordeiului meu și să mergi până vei da de un tufiș mare cu boabe roși, tata ta. Acolo s-o lași singură. Ei, dar grăbiți-vă, Crăiasa nu e acasă. Să nu mai pierdem vremea. Hai Gerda. Grăbiți-vă. Hai. Uite tu fac cu babele roșii. Rămâi cu vine Gerda. Pistil acesta. Se ridică parcă din omătui! Un palat! Un palat minunat! Nu mai cânteți! Aici trebuie să fie chei! Mi-au înghețat picioarele! Uf. Iese din ochi și din inimă ceva ascuțit. Văd altfel lumea. Sunt cioburile blestemate, Ogrins. Hai să plecăm mai repede, dragul meu prieten! Crăiața mi-a spus să scriu cu iață cuvântul veșnicie. Vrei să mă ajuți? În Hai, veșnicie! Crăiața nu să mă mai caute când va găsi scris aici acest cuvânt. Cei doi copii părăsiră palatul ținându-se de mână. Lângă tufa de măceș, îi aștepta renul și, într-o clipă, renul îi duse până la casa la Laponii, unde se încălziră și porniră mai departe, până de de-o pădure înverzită. Acolo se despărțire de renul. Și-au mers ei, au mers prin locuri cu flori și verdeață Până au ajuns în orașul lor, chipul creiesei și castelul ei rece le pieri din minte pentru totdeauna ca un vis urât. Acasă la ei era o vară caldă și binefăcătoare.